Kniha 3, 27 Vasišta pokračoval. Když takto potěšili truchlící rodinu, obě ženy zmizeli a členové rodiny se rozešli do svých příbytků. Lílá se obrátila na Sarasvatý s otázkou. Ve stavu, v jakém se nacházeli, neměla jejich těla ani povahu hmotnou jako země, ani psychosomatickou jako životní dech byly jako navzájem komunikující objekty ve snu. Lílá se zeptala, jak je možné, že tady nás členové rodiny viděli, zatímco když jsme navštívili mého královského manžela, ten nás nepozoroval. Cara svatý odpověděla, při návštěvě svého manžela si byla připoutaná k představě jsem Lílá, kdežto nyní si již představu těla překonala. Dokud v člověku přetrvává vědomí duality, nemůže jednat jako neomezené vědomí a nemůže ho ani pochopit. Podobně ten, kdo stojí vystaven slunečnímu žáru, nemůže vědět, jak chutná chladivý stín stromu. Kdybys nyní přišla za manželem, mohla by s ním hovořit, jako když ještě žil. Lílá řekla, o bohyně. Právě zde byl můj muž svědcem a já jeho ženou. Právě zde jsem byla královnou, právě zde můj královský manžel zemřel a právě zde nyní opět vládne. Vezmi mě však tam, kde se s ním budu moci vidět. Sarasvatý pravila. Ty a tvůj manžel jste spolu prošli mnoha inkarnacemi. Tři z nich již znáš. Ve svém současném životě král upadl do léčky světa a představuje si, že je silný a šťastný vládce. Třeba že z duchovního hlediska je vesmír zakoušen právě zde, z pohledu hmotného jsou jednotlivé úrovně velmi vzdáleny. V neomezeném vědomí v každé jeho částečce vesmíry přicházejí a odcházejí jako částice prachu, vznášející se v pruhu osvětleném slunečními paprsky procházejícími škvírou ve střeše. Vynořují se a mizí jako vlny na hladině oceánu. Líla začala vzpomínat. O bohyně! Od doby, když jsem se jako odraz vynořila v neomezeném vědomí, jsem prošla osmisty zrozeními. Teď to vidím. Byla jsem nymfou, Nemravnou ženou a hadem, ženou divokého lesního kmene, dále v důsledku svých špatných činů popínovou rostlinou a díky blízkosti mudrců zase cerou mudrce. Byl jsem králem, na to kvůli dalším špatným skutkům komárem, včelou, ptákem či rybou, poté opět nebešťankou, pak želvou. Labutí a znovu komárem. A též jsem byla nebeskou nymfou, které všichni nebešťané padaly k nohám. Neschopna nalézt rovnováhu, tak jsem i já byla chycena v neustále se opakujících zrozeních kola Samsáry.